Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM i també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà mateix a les 7 de, de la tarda i que es farà al Centre Municipal d'Educació i és el... És al voltant de les aus rapinyaires, dels ocells rapinyaires nocturns i una xerrada que farà el naturalista Jaume Ramot, el qual doncs, ja podem parlar a través del telèfon. Bon dia, Jaume.